Тръгваме към Източна Азия. Всъщност, първо Азия идва при нас в България, заедно с усещането за контраст и конфликт, защото следва разказ за Северна Корея. Преди дни най-военизираната диктатура на земята отново провокира международната общност с тест на междуконтинентална балистична ракета. Пореден опит за тази година, подплатен с думите на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, че трябва да се атакува, цитирам, Порочната амбиция на американските империалисти и техните васални сили. Край на цитата. Някъде там, обаче, от към границата между Северна и Южна Корея, се чува и ритъма на хип-хопа, протестния рап, музиката на свободата, която един севернокореец. Канг Чун Хьок започва да прави след като още 12 годишен бяга от най-затворената и изолирана страна на земното кълбо – Северна Корея. Парадоксално това е и страната, която с останалия свят комуникира единствено с на балистични ракети и ръкостискане с Владимир Путин в Русия тази есен. Не са много и хората като нашия събеседник, които са успели да избягат от режима в Северна Корея. В България Канг Чун Хьок се озовава на конференция, организирана от Атлантическия клуб и посолството на Южна Корея. Канг Чун рисува, говори, споделя какво означава да си беглец от диктатурата в Северна Корея. Канг Чун Хьок, правилно ли го произнасям? Да, е, да точно правилно. Добре и ни превежда <съква> Ли Сън н <съква> Ако не бяхте избягал от Северна Корея, как щеше да изглежда вашия живот там сега? Пойдете... Ако е бил малко, може би вече е починал от глад и другия вариант, ако е отелял от глад може би той вече 10 години е въздуха от малко той има, имаше интерес за рисуване и художество така че може би сува за Северна Корея в момента. Така си представа а ако не е избягал от Северна Корея. До каква степен хората и младите хора, особено в Северна Корея се чувстват зависими и потискани от тази държавна машея. Ази каже се мисля, че да, мислиш, младите хора все още е такъв положение, защото там няма никакви свобода, че хората, младите хората се изберат, какво те искат да правят. Вашето бягство, бил сте на 12 години, какво ви накара да татуирате на ръката си датата на която всъщност бягате от Северна Корея? е, е, 할 케이크는 없었는데 저희 아버지께서 먼저 по принцип от началото няма план, той да избяга в Северна Корея, но в, а, през 1997 година баща му тайно е, е посетил в Китай горе-долу за една година да прави парите, някакви търговия или каквото ще бие парите, но изведнъж а, 1998 година, началото на януари, той е гледал този Джуман река, който е точно на граница между Южна и Северна Корея и много му липсваше семейството си. И той пробвал да се прибира в Северна Корея, но че те войници са го хвърнали и той определено време работеше в Кубак, това е на от Руската дума, откъдето е трудова лагер. И като той баща му беше в къщи, ние обсъдихме тази план и заедно с хората от селото, включително от тяхното семейство, около 10 души са решили да избягат в март 1998 година, много се поразих от разказа ви за това как като малко дете всъщност е наблюдавал екзекуции. Как бихте определил усещането за страх в Северна Корея? бихте определил усещането за страх в Северна Корея. В принцип този публична екзекуцията е започна от началото 90-та година. Но реално това е някакви дейности от сега. Северна Корея се измисли за да изпълняват такъв публично, за да правят да правя натиск за хората да няма търсят свободата си. Така че това е много опасно. Че там е мястото, където няма бъдеще, все още хората живе в миналото и опасна ситуация. Как се преодолява страха? Все още живее от страха. Ако си мисля за Тумен това реката, все още му ги свържа като спомен на страх. На ръката, къде са пресичали, за да минат границата между Северна Корея и Китай. Известно е, че за бегълците от Северна Корея кошмарът не свършва с границата към Южна или река Тумен на Север към Китай. Според докладите на правозащитните организации Северна Корея извършва наказателни акции, и екзекуции на политическите дисиденти вътре и извън страната. Нашият събеседник, Канг Чунхьок, не се усмихва нито веднъж за 30-те минути на нашата среща. Той е на 12, когато със семейството си бяга от една от най-репресивните и най-затворените държави в света, където няма свобода на изразяване, свобода на сдружаването, свобода на религиите, а всяка организирана политическа опозиция, независими медии, гражданско общество и синдикати са забранени, и обявени за западно извръщане. И още нещо. Според Върховният комисарият на ОНЕ по правата на човека Фолкер Тюрк от август тази година, цитирам, системата за разрешителни за пътуване позволява на Северна Корея да контролира всички пътувания в страната. За нарушаване на разрешителните се налагат наказания, лишаване от свобода до три месеца без съдебен процес и държавен трудов лагер. Правителството следи гражданите в страната. И в чужбина, с интензивност, рядко срещана в други държави, жилищата се претърсват на случайен принцип, съседите и членовете на семействата се насърчават да докладват един за друг. Близо 34 000 севернокорейци са преминали в Южна Корея, но броят на дезертьорите намалява в годините на COVID-19, а през 2022 нараства много бавно. Малко над 60 човека успяват да дезертират от Северна Корея на година. Питам Канг Чунхьок дали се опасява от наказателни акции и отвличания, каквито се предполага, че Северна Корея организира даже в чужбина. 어 저희는 мисля, че това е нужна, ако ви каза, не се страхуват повече. Но мисля, че не, е съвсем. не във всички, които избягащи Северно Корея, които в момента сега живеят в Южна Корея, независи от дали са млади, възрастни, те винаги сънуват такъв кошмар, който е Северна Корея, ги намерят и ги, избър... и да ги взема обратно в Северна Корея. Но от началото, мисля, само той сънова такъв сън, но когато той обсъди с другите а, приятели, които избягали бягали от Северна Корея, каза всички на животки в Вътре в един момент Северна Корея са да ги взели тези и да ги изпращате обратно в Северна Корея. Рапът, хип-хопът, кей-попът ли са контрапунктът? Абсолютната противоположност на пропагандата и на патоса на Северна Корея, а и нещо като освобождение от този колективен кошмар, сънят, че Пхенян намира бегълците от режима и ги връща обратно. Това питам Канг Чун Хёк, който веднага след бягството си започва да развива таланта си в артсферата. Ако той не успял да избяга от Северна Корея, изобщо няма да знае, има такъв жанр. Okay. Okay. Когато гледаме на история на хип-хоп, да мисля, че двете много има някакви отиват между живота в Северна Корея на хип-хоп, защото те разказват нали, вътре, какво има, каквото мисля вътрешно. А той изложи неговата идея, каквото нарушение на човешка права в Северна Корея, се пробва да го комбинира с музика и също рисуване. И той, както вярвам, вярва тези изкуса, по принцип ще има такъв сила. Питам Канг Чунхьок дали до него стига информация за младежи, които го слушат в Северна Корея, дали има фенове там. Пак защото според Върховният комисар на ОНЕ по правата на човека Фолкер Тюрк всеки, който просто има интерес към така наречената реакционна идеология и култура, термин използван за информацията от чужбина, по-специално за информацията от Република Корея, от Южна Корея, може да бъде осъден на затвор от 5 до 15 години, а всяко лице, за което се установи, че е разпространявало такова съдържание, е заплашено от доживотен затвор или дори от смъртно наказание. Трябва да не имаме другото да ги Все още няма информация дали децата са слушали неговата музика. Докато съм знам, че малки деца тайно те намерят корейската музика и ги слушат. Така че имам такъв идея, че иска да изпратя моята музика в Северна Корея. Те да имат възможност да слушат такво той говори. Какво мисля за този политически режим в Северна Корея? За какво е последната му песен? Олег Грянг. Хомсингърър и че си По принцип, той дитя започва от 2016 година, че започва да правя този рап, но не беше неговия песен, просто такива фичари, които помагат другите раптари. Но сега в момента работя и предполагам край на декември, ще излиза неговато песен и също за корейски полуостров. Тоест, има айрани, че хората, примерно всички, говорят отношения между Северна и Южна Корея, но зависи от политиците, какво, кой парти приема, какъв е характеристик на хората. Те говорят за обеднение на мир, но това на него изглежда като голям шок на хората, на политиците, че няма хора, които говоря истинско за обеднението и на мир в Корейския полуостров. По такъв начин той иска да практикова двете политически система в Северна Корея и Южна Корея. Представете ли си момента в който може да се върнете в Северна Корея? Какво трябва да се промени? Дали това може да стане скорост? Не е да. Ако всички, то както до сега сме положили, ако има, полагам усилия заедно, двустранно трябва да има такива усилия, малка промяна може да доведе и голяма промяна. Че това е неговото първо посещение в България, но много печелен от много голям интерес от българите и така силно се вярвам, това е някакъв на промяна. Че реално от промяна на Северно-Корейско общество, това, че ще стана заедно с международно общество, заедно. Примерно заедно с международни организации, или заедно с другите различни държави, защото това не е вече въпрос е само Корейски полуостров. Е, това е проблем и въпрос на всички хора, които сега живеят в света. Примерно, един ден беше много впечатлен, че една снимка от фатилитет так и нашата земя. Изглежда много една малка точка, като един прах. Ние живем в малки, малка точка, всички хората се карат между си, убият, не знам, реално, като и заключение, хората са най- най-опасни, опасни. Ще ние трябва да вземеме заедно с света, че не трябва да има повече война, че света започва тръгвост по страна посолха. По светово бъдеще да работим. колко до 10 души, 1000 души. от 1000 души, 10 000 души, да бъде един и същия глас, за да намеря тази това решение. Примерно, както ние сме събрали сила за демокрация, да бъде демокрация. Северна Корея струпва оръжия на границата с Южна Корея в момента. Изпратиха един сателит, с който да разузнават действията на Съединените щати в региона. Има ли той усещането, че се задава нова гореща война, като тази на Русия срещу Украина? Война, която се чух, сети за война между Северна и Южна Корейска. Да Но този война няма да се случи изведнъж. Стръгна война означава, че двете страни са готови за жертви. По принцип. Е, няма да бъде лесно, това се случи толкова лесно изведнъж. Разбира се, те има приятел близко отношение заедно с Китай и Русия. Това дори е така, света международни държави, те ще я подкрепят повече на южно страна, така че каквото Северна. Корея иска по-скоро на провокациите, да не е войната, но ако случайно се случи това на войната, това означава на колапс на себе на Корея. Искам да завършим с картината, която е нарисувал долу. Тъй като сме радио, аз я снимах, но искам с думи да ми каже за какво е тази картина. Той, е е рисувано е принудително репретиране в Северна Корея или отвличане на малки деца, да минеше едно голямо момиче, едно по-голямо момиче и едно на дете е реално в Северна, какво се случи на дни. А и което писам на корейски е на една стъпка на, напред от република България към свободата на Северна Корея. Така че да покажа, че от България има малка стъпка напред, но че България също има интерес към свободата на Северна Корея. България до орето тогава българия. Чук, че България също толкова време има много, много и че най-накрая не издържа и Дойде демокрация. На Северна Корея техния път към демокрация или колапс на техния режим, че не е много време, тъй като България има подобен опит по време на комуниция, ще помоля повече внимание и интерес към нашия корейски полуостров. Какво би казал на хората в България, които сега си казват, а по времето на комунизма се чувствахме по-сигурни, то Това е неговото първото посещение в България. Не знае много историята на България но както виждате, че вече е, комунизма е свърши преход към демокрация, вече има. В скоро скоро е демокрация и пазарна економика няма да бъде лесно, ли, и, разбира се, в някакъв момент им липсва това такъв, но както знаете, че диктатуризъм, комунизъм и капитализъм вече е свършил в света и демокрация, и пазарна економика е вече е дошъл в света. За много е важно, ликви. На миналото, да махне на миналото, да ориентираме за към бъдеще. И че знам, че този поставят от колените и е много по-отруден период, но младото поколение трябва да се забира да измислим, да, да вземе решение за, за нова ера и новото бъдеще. Канг Чун Хьок не се усмихва. Вярва, че България е на точния път и мисли, че страни като нашата могат да покажат как изглежда този път на страни като Северна Корея. Все още помни очестеното дишане на несвободата и на страха, но и вярва, че има нещо, което да им се противопостави. Хип-хоп за свободата е озаглавена първата му песен, а до края на декември очаква да излезе и най-новата му. 같이 걷고 북찬의 뿌리물 후에 했던 늦어 게임으로 꽉 옥음이야